Запінені кінські морди, білі плями облич з зширеними дірками ротів, свист тонких сгізмундівок над головами. Пожива для картечі була багата. І для куль також. Допоки лава докотилася до шанців, ми встигли зробити три випали. Друга лінія передавала заправлені рушниці. Далі взялися за ратишка. Козацькі ратишка довгі діставали через піщаний рів. Ляхи ж гарцювали перед ровом, обвалюючи його, завалюючи трупом, сягнути валу їм не вдалося. Декотрі стріляли з рушниць та мушкетів. Ми стояли на валу і кулі влучали в козаків, але наші булдинки та яничарки стріляли влучніше. І ржали коні, ревіли горлянки від звитяги, страху та болю. Рати ще змокріли від поту, сонце світило нам просто в обличчя, світило блиском панцирів та шабель очі, але потроху того близько ставало менше. Крику також гусари та улани відступали, декотрі попросту втікали. Байрак щурнів від трупу, один гусар не від'яким чином завис на карякуватії густій, не наче на їжаковій грусті, кілька накульгували в бік степу. Ми не спускалися в діл, дивилися на втечу, але часто оглядались назад, де рвучи на руках жили, переправлялися в верхні курині та перевозили козацький скарб. Польська кіннота спішувалася на горі, ставала в батову. Але батова з комонників мало потужна. Шляхтики не звикли ступати по землі, не почуваються на ній твердо, вона гойдається під ними, випорскує з-під ніг. До того ж майже всі були в панцирях. Припікало сонце, морило, спивало силу. Кіннотники стратили болівий запал. Батова плуганилася нога за ногою, поляки оглядалися назад, втікаючи підмоги піханець. А ми озираємось. На кицькаську косу, човни пінять воду проти течії, човнярі грибуть щосили, вони поскидали не тільки кунтуші, а й сорочки, либонь одежа змокріла від поту. Козацьке тіло біле-біле, недарма таке ласе до нього вороння. Врешті батова зупинилася зовсім. Гусари та улани не хочуть іти по трупах, голосують їхні осавули, але також мляво, про полковницьке вухо. Полковники, сотники, скони не зійшли, стремлять за ботовою в блискучих, обсипаним сонячним золотом панцирях. З усокоролого дупла, що поміж нами та ними, раптом вилетіла сова. Чомусь вона знялася тільки тепер, а не тоді, коли лунала громовиця пострілів. Осліплена сонцем, підстрявою ганчіркою заметалася в повітрі. Спочатку піднялася високо, а потім почала падати навкісно в тернові хащі. Обидва війська спостерігали за собою. За грудкою пір'я, м'яса, крові та кісточок, яка не мала ніякого стосунку до потух, злоби, затятости озброєних вогненними жалами людей, котрі втягують все живе в свою неключимо круговерть. Спішена Батова, на приступ шансів таки не пішла. Жовніри почали знову сідати на коней. «Он, бачите, отого з совиними крилами на сірій кобилі!» вказав жовтим прокореним пальцем Пукавка. «Хіба ж видно, кобила, то чекінь!» мовив Хрін. «Кобила!» впевнено сказав Пукавка, мошлячи проти сонця пептіватого носа. «Така точнісінька була у мене, пам'ятаєшся мене?» звернувся до бікової кобилки. Коли це було? – запитав Білокобилка. Та літ двадцять тому. Ох і кобил, сядеш вверх і на огляд, ще не торкнешся до боку, а вона... Але доказати не встиг. В степу загуркотіло, покотилися тяжари, важкі, ковані залізом вози. Під'їхали польські гармаші, вузів десять і більше. Познімали гармати, випхали їх наперед батови, спустили ще трохи вниз і почали встановлювати. Козацькі гармашки запалили гноти. Козаки носили шапками порох та шріт. Але гармати наші маленькі, малопотужні. Не всі ядра долітали до польських гармат, майже ніякої шкоди не завдавали. А польські гармати ревнули чавунними черевами і на шанцях піднялися бурти землі. Впали декілька козаків, кількора поповзли радьки, решта пострибали на вал. Польські гармати били без угалу, ядрами та картеччу. Мали добрий кривавий пожиток з козацьких тіл, розруйновували невисокий сипучий вал. Польські кіннотники, розморені спекою, відійшли трохи назад, декотрі посідалися в траві, а декотрі з допомогою підпомічників, сложників, які набігли з поля, навіть познімали панцирі. І тоді ж Щербина, промірявши оком відстань до польських гармат, наказав приготуватись до вилазу. Він першим стрибнув через рів, і побігли ми всі, збайорені полуком корінного власним криком та галасом. Бігти проти горі було важко, козаки ковзалися, падали, а польські гармати плювали картечі просто в обличчя. І допоки ми добулися до них, чимало козацьких трупів лягло поміж трупів гусар та уланів. І сягнули ми тільки кількох гармат, які стояли з лівого боку під карякуватими грушками, бо польські кіннотники – Похапали зброї, стали в лаву, наперли на нас, нам вдалося перекинути кілька гармат, дві з них котилися вниз, чавлячи живих та мертвих, котилися вниз аж до наших шансів, а далі ми втікали. Кілька наших курянян підхопили одну польську гармату, ми хотіли витягти її на наш вал, і борсалися в землі. Я не спускав з ока польських гарматів, і перш ніж завищала картеч, встиг крикнути «Лягай!» і сам впав. І в ту мить...